Câștigul, cânstirea și odihna. Ele sunt prin îngăluire, o cursă subtilă a Duhurilor viclene. Pătrund pe nesimțite și le pregătesc să lași demonilor lecomiei și zgârcenii, demonilor mândriei și pizmei, demonilor mâniei și leni.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 ca fiul resuscitator, am băcut la ta poartă, și porunca ta bate și ți se va deschide, am ascultat. Aleluia, slavă în sus, în sus, în Te iubim și în sus, în ne taina sus, ascunsă în sus, în sus, în sus, în sus, în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 dă o și nouă ca să nu ne împărtășim spre judecată și spre o sână. Prin atâta timp cât cineva slujește patimilor, nu este robul, slujitorul sau prietenul tău, căci nu s-a luptat împotriva blăjmașilor văzuți și nevăzuți. Toiagul dreptății tale nu l-a despărțit de capre de cei care s-au osmândit. Aleluia, slavă ți Doamne, Iisuse, Însușoasă-i, de Zdecător, Te iubim și Te rugăm, dăruiește-ne taina ascuns, în cuvintele Tale, fără mine nu puteți face nimic. Fiindcă Tu ești via vieții veșnice, noi suntem lădițile Tale, dacă aducem roada Ta. Din toiagul Sfintei Prici ne-o de aceea fără să fie între noi Duhul temelii de tine, ca să trăim păcăința cu lacrimi, să trăim în post și rugăciune continuă, să nu lăsăm să intre în in inima noastră vreo să nu auzim, să nu răstim de o vorbă de șarpe, să nu ne legăm cu ceva de celălalt lume, și să ne îngrijim în toată vremea de răspunsul cel bun pe care trebuie să-l dăm la dreapta ta zbăcată pentru ca tăiagul greptății tale să ne ducă prin toată oilă oilor în staulul terestent al împărăției tare.